А я, самотньо лежачи в цій привітній постелі, уявляла, яка в них була ніч на першому поверсі після того вечірнього співу. 4 липня 1990 я лежу в Гоїдалці, прив'язаній між двома, «Вишнями в саду, жую канапку і дивлюся, як мурашка снує стовбором сусідньої яблуні, туди-сюди, туди-сюди, угору вниз. Чому ця комашня завжди така метушлива? І ось ця окремо взята. Я хочу її розчавити» за активність, яка не співпадає з моєю теперішньою бездіяльністю. Цікаво, чи комусь спадає на думку розчавити мене, як мураху. І за що цікаво? Мені не подобається гострий, недокучливий запах м'яти з-під гойдалки. Дарма, що м'ята корисна. Треба висмикнути з коренем. От, дурепа, висмикнуло називається, а запах в'ївся в долоні надовго. Спробуй витравити. Можеш дустом. Ага, краще поплювати. Для цього навіть не доведеться вставати. Цікаво, що робить зараз він? Чи вже Кинувся шукати мене, чи не помітив зникнення. От зараза, ці мурахи мене спровадять на той світ. Лізе по тілу, як по своїй власності, і не боїться, і не кається, і не перепрошує за незручності. Хочу знати, чи бачить мене пілот того літака, що передає привіт з неба, тонкою білою смугою. Може, в нього є такі прилади, що дозволяють бачити і мене? Якщо із супутника видно сірникову коробку на лаві стадіону, то чому льотчик не може бачити мене на гойтолці? Ну і брехуха. Тут люди пліч плеч одне одного не помічають а ти хочеш, щоб із неба. Ні, я таки прополю зараз оці бур'яни. От чудо! Які ж це бур'яни, коли це петрушка в бур'янах? Чи бур'яни в петрушці? Це як людина в гріхах, чи гріхи в людині? А й справді, що тоді викорінювати «Людину з гріхів чи гріхи з людини?» «Я обіцяла подрузі докторші не думати». «От я і не думаю ні про що. Я просто лежу в гойденці і дивлюся перед себе. Треба позбирати висохлу білизну, а то гайдається, як біла смерть між зеленню дерев. «Ні» як білий сніг на зеленому листі. Не так, як вітрила на Дніпрі. Цікаво, що вони там роблять, оці двоє в човні, що він так гойдається посеред ріки. Човен гойдається серед води, а де весла? Вони що там, кохаються без соромники? Чому безсоромники? Я їм заздрю. Я могла би кохатися навіть отут, на Гойденці. Ні, не могла б. На Гойденці неможливо лежати по діагоналі. Чому я раніше не бачила, що на Груші живе Одут? Який красивий! «А Боже, який обережний! Нічого собі принц! Не встигнеш подумати про нього, а він – і будьте здорові!»